Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Ivar Ekman. Vad säger ni? Ska vi börja lördagsmorgonen med lite järnjumpa? Sådär för att vakna ordentligt. Okej, okay. testa det här. Vad var den viktigaste händelsen i Mellanöstern i torsdags för två veckor sedan? Nej, okej. Okay. En ledtråd till. Det var något som tog slut. Okej, okay. jag ska sluta. Det är inte schyst, om man ska vara helt ärlig. Vem kan minnas vad som händer dag till dag i en region som Mellanöstern? Och särskilt under en period som de senaste veckorna när varenda dag fört med sig nya omtumlande händelser. Som Mohammed Morsis egyptiska kupp som lett till blodsutgjutelse och att stridsvagnar återigen rullar på Kairos gator. Den här gången på en islamistisk presidentsorder. Eller rebellernas framgångar i den syriska konflikten där nu tecknerna blir fler och fler på att Damaskus faktiskt hotas. Eller ta det diplomatiska dramat i FN där den palestinska ledaren Mahmoud Abbas lyckades näpsa både USA och Israel genom att få observatörsstatus i generalförsamlingen. Och Netanyahu svarade med att tillåta byggandet av 3000 nya bosättningsbostäder på Västbanken. Ja, mycket är det. Och det är inte lätt att komma ihåg allt som sker. Så låt mig påminna om vad det var som hände den där torsdagen för två veckor sedan. Den 22 november. Det som hände var att det senaste kriget mellan Israel och Hamas att det slutade i en uppgörelse om eldupphör. Och det var ett konstigt... Kort krig. Precis när den makabra– –men ändå familjära övningen– –att jämföra antalet döda på bägge sidor. Tre israeler mot 22 palestinier– –som några dagar senare hade blivit sex israeler– –mot 166 palestinier. En sorts dödens sportreferat. Siffror som upprör och är lätta att komma ihåg. Precis när den övningen kommit igång– –så var det slut– åtta dagars krig som försvann från nyhetsrubrikerna lika kvickt som det dök upp. Världen och Mellanöstern snurrade vidare och idag är det lätt att tänka sig att det nästan inte hänt. Men kriget hände och frågan är om det inte hände mycket mer än vad som han susar förbi i det ständiga flödet av nyheter från Mellanöstern. Välkomna till Konflikt! Om kriget som alla vann. Hamas, Netanyahu och de arabiska grannarna har stärkt sina positioner. Men hur gick det för freden? För med till Gaza där fiskare, jordbrukare och barnfamiljer berättar om livet i ett land där kriget blivit vardag. Hör också röster från Jerusalem, Doha och Washington om den nya ordningen i Mellanöstern. En ordning där långsiktig fred är mer avlägsen än någonsin. Det är vid i Gazas hamn. Fiskarna landar nattens laster. Klockan är fem, det är mörkt och från moskén längre bort hos Bön utroparen. Det är en liten kaj, det är det är det blåste, det var dåligt väder fram till klockan tolv i natt, sen blev det något bättre. Vi fick 115 lådor, mest anchovis, berättar Saleh Jag hoppar in i hans bil och med kärran full med fisk kör vi de 400 meterna till fiskmarknaden på gatan utanför hamnområdet. Mil, det är 6 miler, det är inte folk, det är inte folk, det är inte folk, det är folk, det är vi som har små båtar vi behöver 12 sjömil. För där finns de steniga bottnarna och där stenen finns, där finns fisken. Hans båt är åtta meter lång och har en 40 hästars utombordsmotor och han fiskar med nät. Efter vapenvilan för två veckor sedan gick Israel med på att utöka fiskzonen från 3 till sex sjömil ut i havet. Så förutom förstörda byggnader, människor som dödats, 163 palestinier och sex israeler så är det mest påtagliga här i Gaza, förutom också ett lugn, det är att fiskmarknaden började blomstra. Arter som tidigare fått importeras från Egypten som Sjöabor och Mullets fanns plötsligt till Salu. Alla gav sig ut, på ett Salle, men 3400 fiskare i Gaza är alldeles för många. Nu är de nya vätnen i stort sett tömda bara efter en vecka. De är som en öken, säger en kollega som lyssnar vill lasta av. av jag är bara intresserad av fisket. Jag måste skaffa pengar till min familj. Blockaden finns fortfarande kvar. Visst, det var en seger att se israelerna bli rädda. De grät och sprang till sina skyddsrum. Det är inte bara vi som är rädda. Men egentligen har inget förändrats, säger Fares al -Ahmoudi. Han berättar om den katt och råttalek som nu sker ute till havs. Vi går så långt vi kan, berättar han, tills israeliska patrullbåtar kommer. Ibland ser israelerna mellan fingrarna, ibland skjuter de och ibland förstör de våra nät. Och tio båtar har på sistone konfiskerats. Vi följer fisken, vi vet ibland inte var vi är Men nu har Qatar bistått fiskarna med elektronisk GPS-utrustning för att de just ska veta sin position. Och det var för en vecka sedan. Auktionsförrättaren ställer sig på fisklådorna. Runt om honom samlas handlarna som slåss om en plats. En låda välter. Det knuffas och skriks. Det är stökigt och så oorganiserat ut. Men det tycks fungera. Liksom polisens övervakning. Har ni tillstånd- Nej, svarar vi. Och hamnpolisen tas till en barack. Vi måste ha tillstånd för att intervjua. Och för att få ett sånt tillstånd måste vi ha ett annat tillstånd. Och snart sitter jag i ett kontor i hamnen och sen annan polis. Och i väntan på papper och rättstämplar stämplar berättar Khaled Abu Amira, Hamas-polis, att hans främsta jobb är att skipa rättvisa mellan fiskarna. Det är mellan de som trålar, de som använder nät eller dörjar. De trängs och förstör varandras redskap. Och så alla strider om revir. Några har sänkt hela bilvrak i havet för att skapa platser där vissa arter ska trivas. På hans bord ligger nu en väl koran. <gården> det här ordet, Ravna, är sharia-lag som gäller och han citerar gärna ur Koranen och han dömer i tysterna. Det är Guds ord, säger han. För det senaste kriget en seger, undrar jag, jo, svarar han- upprepar varandra det har sagt vi såg rädda israel på tv vi fick dem att känna samma smärta som den vi känner men 67 mil det är ingenting för 6 år sen kunde vi gå ut 20 are you are you a guide here or you speaking with yes. you do could you just tell me what what what flag is this and what what is this about turkish and uh, palestinian this på planen utanför hamnkontoret varjar två turkiska flaggor framför ett stort betongmonument. Uppenbarligen en lokal turistattraktion. Bussar med barn kommer, stannar. Man ställer upp sig och fotograferar. En ung kvinna säger att hon älskar Turkiet. Jag hoppas att jag visar I Jag älskar att many places många platser i Turkiet. På monumentet står namnen på de nio turkar som dödade sina israeliska soldater bordade ett fartyg i Kip och gaza konvojen för tre år sedan. Turkiet är nu Hamas nya vänner, liksom Katar, och det märks i den officiella propagandan. Det är bilder, flaggor och affischer ut med gatorna. Jag lämnar hamnen. Ett kvarter upp har Hamas ett kontor. Talesmannen Sami Abu Sari sitter bakom ett stort skrivbord och bakom honom hänger Hamas och palestiniernas flaggor. Stärkt av alla internationella besök i samband med kriget och förhandlingarna därefter i Cairo så tror han nu att Hamas ska bli av med sin terroriststämpel. Med det kommer snart en våg av europeiska parlamentariker hit för att skapa nya relationer och för att bryta Israels blockad och Hamas isolering, tror han. Han ser en politisk utveckling framför sig där Hamas är som Gazas legitima företrädare medan Israel isoleras internationellt. Sami Abu Zouri talar om att Hamas segrade i kriget. Hamas sköt raketer mot Israel från den första till den sista dagen innan vapenvilan, trots israelernas övermakt. dagen innan vapenvilan, trots <tryck och> israelernas övermakt. Vi palestinier upplever en triumf, i pressade israelerna. Hamas har sedan ett år tillbaka distanserat sig från sin forna vapenleverantör och understödjare Iran. Hamas har gjort nya val av strategiska partners, man har närmat sig det muslimska brödraskapet i Egypten och därtill Qatar och Turkiet. Om Egyption nu håller i taktpinnen som de ska ha enligt vapenvilan och de vill ha lugn och vill stoppa vapenleveranserna, varifrån ska ni då få era raketer? Vi balanserar våra relationer och intressen. Hamas har aldrig varit en del i en koalition utan vi vill ha en relation med alla. Det finns påtryckningar från väst på egyptierna att de inte ha några kontakter med oss, men vi har inte brått dem. Det muslimska bröderskapet i Egypten kommer successivt bli starkare och då kommer de att stödja oss. En våning under i samma byggnad sitter den än mer extrema och terrorstämplade organisationen Islamic Jihad. För tre år sedan, när jag mötte Daoud Shihab i Gaza, så talade han om att Hamas blivit för mjukt. Vapnade kamp är det enda som fungerar, sa han. Men nu har hans organisation tillsammans med Hamas ingått en vapenvila med Israel. Men det är en vapenvila som han säger sig inte tro på. Israelerna kommer att bryta den och då kommer vi att slå tillbaka. Hur då, undrar jag. Hur är det? det finns med raketer vi har olika metoder vi har martyrerna det vill säga självmordsbombare men bakom hoten och storvulen retorik om frihetskamp inser även Dawud Shihab att islamic jihad riskerat klämmas och kanske till och med splittras mellan Hamas intressen av att framstå som en ansvarstagande part för att nå politiska mål och å andra sidan radikala inom den egna rörelsen som vill återuppta väpnade aktioner. Skulle islamisk jihad gå emot Hamas intressen och till exempel avfyra raketer in i Israel så är det få som tror att Hamas skulle se mellan fingrarna. Och den striden skulle inte bli särskilt lång. Hamas skulle krossa dem. Och det inser Dawoud Jihab vi har inget intresse av att konfrontera Hamas, säger han. sab är svårt. Det kan inte vara så För att det حول كثير من القضايا ونحن في الجهاد ليس لدينا Islamic Jihad skulle aldrig vinna mot Hamas i en konflikt. Vi har inte den militära kapaciteten och inte heller några sådana intentioner. Så hur tycker han det senaste kriget har förändrat maktbalansen i Mellanöstern? Kommer det bli ett problem för Hamas och Islamic Jihad att kunna navigera mellan vapenbröder med sina olika intressen som Egypten, Katar, och Iran eller anser han precis som Samir Abu Souri från Hamas att Gaza kan stå på egna ben utan starka allianser med grannarna. حمل السلاح له علاقة أساسا بوجود الاحتلال ولا أعتقد أن قوة عربية دولة عربية مصر أو غير مصر يمكن أن تمنعنا من الدفاع عن وحمل السلاح عن vi är alla motståndskämpar och vi är inte beroende av vare sig det islamiska styret i Teheran eller av muslimska brödraskapet i Kairo. Och så länge den israeliska ockupationen fortsätter så kommer ingen av våra arabiska grannar hindra oss från att försvara oss. Det sa Dawood Shihab, talesperson för den terrorstämplade militanta organisationen Islamic Jihad i Gaza. Christian Åström träffade honom där. Ja... Segerstämning råder bland Gazas islamister. Och igår var ytterligare en triumfens dag för Hamas i Gaza. Organisationens ledare, Khaled Marshall, återvände till palestinsk mark för första gången sedan 1967. Syftet med hans återvändande var att fira Hamas 25-årsjubileum med ett massmöte som kommer att hållas senare idag. Men anledningen att han kunde komma, förklarade Marshall genom en tolk igår. Det var kriget i november. Vi politiker över dig, de människorna i Gaza. Vi över dig, vi över de faktorerna i resistens. Vi över en stor del till martyrar och brev. Med dig skulle vi inte kunna besöka Gaza. Men den första klockan är bara den första. Idag är Gaza att vara följad av Jerusalem, and Haifa och and Jaffa. Det är tack vare folket i Gaza, de beväpnade faktionerna och martyrerna som jag har kunnat återvända. Men Gaza är bara början. Vi ska vidare till Jerusalem, Haifa och Jaffa. Det sa alltså Hamas-ledaren Khaled Mashaal som igår återvände till Gaza för första gången på decennier efter många år i exil. Och faktum är att stora delar av Hamas ledarskap lever utanför de palestinska områdena. Många i Kairo medan Mashaal själv bor i Doha, den lilla gulfstaden, staten Katars huvudstad. Och det är dit vi ska vända blicken nu, utåt i Mellanöstern. För det korta gasakrig som konflikt handlar om idag, det utspelade sig i den mest dramatiska och dynamiska perioden i regionen på många, många år. Och de politiska omvälvningar som pågår i Mellanöstern efter den arabiska våren, de märks tydligt i Gaza. När Gasaborna den 22 november firade att vapenvilan till slut var på plats så kunde man, som vi redan hört, se plakat som tackade den gamla vapendragaren Iran men också nyfunna vänner som president Morsi i Egypten och emiren av Qatar. Den lilla gulfstaten i Persiska viken har plytt ner miljoner dollar till skolor, fiskutrustning och infrastruktur i Gaza. Emiren Hamad bin Khalifa al Thani var den första statsöverhuvudet som besökte ett Hamas kontrollerat Gaza när han kom dit i oktober strax innan kriget mellan Israel och Hamas. Och Qatar är definitivt ett av de länder som vunnit på det senaste kriget i Gaza. Det konstaterar Mehran Kamrava, professor i statsvetenskap vid Georgetown universitetet i Qatars huvudstad Doha, där Lotten Kolin nådde honom. Qatar uh, is now seen as one of the primary Supporters uh of Gazans and its pledge of hundreds of, million uh, of millions of dollars in construction uh, and other types of aid is seen as all the more necessary in light of the destruction that the latest conflict brought to Gaza. So, if anything, the latest conflict has in many ways enhanced Qatar's stature. Kattar har gett hundratals miljoner dollar i bistånd till Gaza de senaste åren. Så kriget för några veckor sedan och den förstörelse som blev resultatet av det- har bara ytterligare förstärkt bilden av kattar som en viktig partner och välgörare för palestinierna- säger Mehran Kamrava. Och även om emiren genom sitt besök och sina dollarsedlar- framförallt vill visa upp sin medkänsla med det palestinska folket- så är ett annat motiv betydligt mer strategiskt- genom att stödja Hamas så undergräver han Irans ställning säger han Kamrava relationship with Hamas is important in itself and it is also important in relation to other regional dynamics so if you think about it Hamas now is not as closely allied with Iran because previously Iran used to be one of the only, uh, Förr var Iran den viktigaste, ja kanske den enda verkliga allierade som Hamas hade i Mellanöstern. Men i och med stödet från Egypten, Turkiet, Qatar och andra Gulfstater så har maktbalansen i regionen förändrats, säger meran Kamrava. Och han om någon borde veta. Medan Kamrava föddes i Iran men är idag amerikansk medborgare och professor på det prestigefulla Georgetown-universitetets lokala filial i Doha. Han har skrivit flera böcker om sitt forna hemland och reser fortfarande dit flera gånger om året. Do you think it, it, the Iranians are, are experiencing this as, as, a, as a threat? I'm not sure if threat is the right description, a sense of threat. Uh, it does add, uh, an of Jag vet inte om iranierna känner sig direkt hotade av Qatars och andra grannländers nyvaknade intresse för gasaremsan, säger Mehran kamrava. Men ja, nog har de skäl att vara oroliga samtidigt är medan Kamrava var tydlig med att han inte tror att de sunni muslimska ledare som de senaste veckorna res till Gaza för att skaka hand med Hamas att de egentligen är ute efter att knyta några ideologiska vänskapsband. Det här handlar bara om strategi och realpolitik, inte som vissa verkar tro om någon ny sunni muslimsk axel i Mellanöstern. I don't think this is part of establishing a so-called Islamic axis. This is purely uh... Det vi nu ser är allianser mellan parter som i vissa avseenden har gemensamma intressen, i andra fall skiljer sig åt. Och i slutändan handlar det mest om vad som händer på hemmaplan. Det är hemmaopinionen som egentligen är den tänkta mottagaren för allt prat om stöd till palestinierna. President Morsi till exempel, för honom var ett besök i Gaza helt nödvändigt för att stoppa i alla fall tillfälligt den allt hårdare kritiken mot hans eget styre i Egypten, säger Meran Kamrava. And uh, Morsi with his own shaken and fragile legitimacy in Egypt vem som än styrde i egypten under en så här turbulent tid oavsett om det var morsi eller en liberal politiker som El Al Al-Baradei, hade kastat sig iväg till gaza för att försöka avleda uppmärksamheten och plocka politiska poäng på palestiniernas sak säger Meran kamrava men Qatar då? Kungahuset har ett stabilt stöd på hemmaplan och Qatar har under hela den arabiska våren varit en fridfull utpost i upprorens Mellanöstern. Även om man har varit väldigt aktiv i kulisserna. Emiren har i lugn och ro kunnat ägna sig åt att dela ut pengar och vapen till libiska rebeller och syriska oppositionsgrupper. Så vad har Qatar att hämta i fattiga, avskurna och sönderbombade Gaza? förutom några glada ledarartiklar i arabiska tidningar. You know what is, what can it gain from, from in there as well? Apart from possibly you know some uh, happy opinion pieces in the Arab press. Well, for a country like Qatar, those little happy opinion pieces matter a lot. <laughs> And so what the Emir wants is visibility, which is exactly what he got. And it was in ma in many ways a brilliant move on the emir's part to um, uh, highlight uh, the situation in Gaza. It has played extremely well in the Arab media. The Arab street is very much in favor of it. And ironically, what Israel has done in the last uh, instance, in the last attack on Gaza, uh, is it has validated uh, and legitimized Visit in Vad som skrivs och sägs i arabisk media spelar stor roll om man är ett så litet land som Katar som söker en mer framträdande plats i arabvärlden. Emirens besök i Gaza i oktober och det omfattande ekonomiska bistånd som Katar gett till palestinierna har ur det perspektivet varit ett genialiskt PR-knep, särskilt så här i efterhand. För genom sin attack på Gaza har ju Israel bara gjort emirens besök ännu mer värdefullt och legitimt. Det sa Meran Kamrava, professor i statsvetenskap vid Georgetown-universitetet i Katars huvudstad Doha. Konfliktslotten Collin hade pratat med honom. Ja, att stärka Katar var väl knappast Israels plan med kriget i Gaza. Men vad ville man egentligen uppnå? Och hur gick det? Ni lyssnar alltså på Konflikt i P1 som idag handlar om det korta kriget i Gaza som utspelades under åtta dagar i november. Och nu ska vi vända våra blickar mot den andra parten i kriget, mot Israel. Ett Israel vars ledare, eh, precis som de i Hamas, upplever sig som vinnare i kriget. Det sa Jossi Klein Hallevi när Christian Åström träffade honom i Jerusalem. Hallevi forskare på tankesmedjan Hartman Institute och räknar sig till den konservativa falangen nära det i Israels styrande Likudpartiet. Och han menar att Israel i stort uppnådde det man ville uppnå. Israel wasn't looking to to topple the regime, it was looking for a ceasefire to stop rocket attacks on Israeli towns. Israels mål var inte att kväsa eller slänga ut Hamas från Gaza utan att uppnå en vapenvila för slut på raketattackerna som pågått flera veckor innan Israel valde att svara med kraft, säger Yossi Klein-Halevi. Det regnar i Jerusalem. Han tittar ut genom sitt fönster i bottenvåningen på tankesmedjan Hartman Foundation och konstaterar vi har 20 minuter på oss. Sen gör han en analys i ett rasande tempo. Raketerna dimper inte ner längre. Människor har återgått till ett normalt liv. I större ut går bussarna. Folk går till sina arbeten. Vi uppnår en vapenvila. Men sen är frågan för hur länge. För ingen tror här att den kommer att vara för evigt. Men frågan för Israel, säger han, är större än så. Det handlar om att få good publicity. When, when we när man väger förluster och vinster mot varandra efter en operation som denna så är det alltid av stor betydelse för Israel hur omvärlden uppfattar konflikten och Israels agerande. Vilket stöd eller vilken kritik har man fått? Och Den här gången så har det gått hyfsat eller kanske till och med ganska bra, säger Josie Klein-Halevi. USA har uttalat sitt stöd och även delar av Europa har visat förståelse för Israels rätt att försvara sig. Jag frågar honom om han tror att regeringen i Jerusalem den här gången lärt sig lexan från det förra Gaza-kriget som blev en katastrof för Israels anseende i omvärlden. 1400 palestinier dödades och många av dem var barn. EO säger han, visst, vad det annorlunda den här gången, även om det är oerhört svårt för Israel att föra ett krig mot en part som vill att civila dödas. The only side that gains when palestinian civilians are killed, is Hamas. Because then Hamas gets to play the victim. And if there are civilian casualties, it, it, it hinders Israels ability to make its case. Så so when you have a situation where one side den enda sidan som tjänar på att civila palestinier dödas det är Hamas, för då får Hamas spela sin offerroll. När civila palestinier dödas så hindras Israel från att nå sina mål och visa för omvärlden vad de vill uppnå, så i en asymmetrisk konflikt som den här. Där ena parten gör allt för att skona civila medan den andra vill visa upp dödsoffer. Ja då hoppas jag att förnuftiga människor förstår att Hamas inte bara vill ha döda israeler utan även döda palestinier. Och därför är det också svårt enligt honom att i denna asymmetri kora någon bestämd vinnare eller förlorare. Israel uppnådde vissa politiska mål. På plussidan räknar han till exempel Egyptens engagemang som medlare. Israel was at war with a part of the Muslim Brotherhood, that part that's in Gaza, and the part that's in Egypt continued to negotiate with Israel and help negotiate a ceasefire. And in that sense, I think that uh, the diplomatic results for Israel were reasonable. Israel var i krig med en del av det muslimska brödraskapet, den del som finns i Gaza, det vill säga Hamas, samtidigt som den andra delen av brödraskapet, den i Egypten, fortsatte att förhandla med Israel och lyckades också uppnå en vapenvila. Ur den aspekten var resultatet diplomatiskt helt okej okay för Israel. Det ser ut som att så länge vi inte invaderar Gaza med marktrupp utan nöjer oss med flygattacker så accepterar Egyptierna att vi agerar och försvarar oss mot Hamas raketattacker. En faktor i kriget som har lyfts fram för att inte säga hyllats i Israel är det försvarssystem mot raketer och missiler som byggt upp med enorma investeringar. Iron Dome, järnkupolen kallat, plockade ner en större del av de tusen raketer som enligt israelisk militär avfyrade som Gaza under de åtta dagarna. Men det finns en baksida. Det skedde till en enorm kostnad. Det finns 200 000, 000 missiler aimed at Israeli cities and towns. And the Iron Dome is um as as you noted is extremely expensive. It's fifty thousand dollars to shoot down every missile. Det finns upp mot 200 000 missiler riktade mot Israel från Hamas och Hezbollah i Libanon och varje missil kostar 50 000 dollar att skjuta ned. Alltså, det är ett system som inte är en lösning, konstaterar Yossi Klein-Halevi. Även om systemet nu är en viktig del i den terrorbalans som råder efter att Hamas visat att de kan nå städer som Tel Aviv och att de inte tänker skona Jerusalem trots stadens palestinska invånare. I den nya Mellanöstern som han beskriver som ett minfält har Hamas fått en unik roll. Hamas är den enda länken mellan sunni och Shia fundamentalister och det gör Hamas potentiellt farligt. Frågan är ifall Hamas blir en aktiv länk mellan fundamentalisterna i lägren eller ifall de går på båda sidor åt olika håll och att detta möjligen leder till en konflikt. Uh, you, you have two blocks emerging now in the Middle East. You have the Shiite fundamentalists and the Sunni fundamentalists. And what makes honom så so and så är att det är only bridge between these two blocks. And the question is whether that will aktiv bridge, or whether these two blocks are moving väldigt different directions. And it's not in om mitt möte med företrädare i Gaza och om dens förhoppning om att terroriststämpen ska lyftas bort och om Dans förväntade stöd från Europa i frågan. Vill Hamas bli av med stämpeln? Det är lätt. Upphör med terrorn, svarar han snabbt, och gör sen en reflektion över Europas politiska engagemang i regionen. We also fought wars for many years, and look, look what vi done. We've made peace. And it's true that Europe fought wars, but Europe ought to have a little bit of humility when it comes to uh, to projecting itself as uh, As a, as a model. Det vore klädsamt med lite mer ödmjukhet från europeernas sida. Visst, ni har ett EU-projekt som en modell- och okej, ni har utkämpat många krig och det gör ni inte längre. Men oavsett till exempel utgången av krigen mellan Frankrike och Tyskland- så kände inget av dessa länder att det fanns risk- att de skulle upphöra att existera vid en förlust. Och det är det här som europeerna inte förstår. The issue here is existence. The question is det här är en konflikt om rätten att existera. Accepterar den arabiska världen att israelerna finns att landet existerar. Accepterar till och med när vi talar om de moderata palestinierna, Accepterar de Israels existens? Vi som bor här, vi läser och vi hör och vad de moderata palestinska ledarna säger till sitt folk, ja, det är något helt annat än vad de säger utåt. And what I would like to see is first of all for Europe to pay much more attention to what the moderates, Palestinian moderates, really say to their own people, because we Israelis listen in. We know what they say. Därför är väldigt många i Israel skeptiska till en fredsuppgörelse, för vi tar del av de palestinska medierna. So one of the reasons Israelis are so skeptical about about a peace agreement is because we regularly listen into the Palestinian media. I would like to see Europeans starting to pay attention as well and that would then lead to some hard questions being asked not only of Israel but of Palestinian leaders. Now I think Europe should continue to ask the hard questions of Israel about settlements and about other issues. I think that's that's necessary. But at the same time it's necessary for Europe to ask Mahmoud Abbas some hard questions as well. Ni europeer gör rätt i att ställa svåra frågor till oss i Israel om bosättningar och annat. Men ni måste också ställa svåra frågor till palestini palestinierna, för vi vet vad de säger när ni inte lyssnar. Och det är det som gör oss skeptiska mot allt tal om en fredsuppgörelse. Det sa Jossi Klein-Hallevi, forskare på tankesmedjan Hartman Institut. Christian Åström hade träffat honom i Jerusalem. Ja, men fred måste man väl ändå hoppas på i längden. Och hur stor är då egentligen chansen idag att en mer långsiktig fredsuppgörelse kan komma till stånd i Mellanöstern-konflikten? Det är många som anser att det finns ett land som har svaret på den frågan i sin hand. Israels viktigaste allierade, USA. USA ger varje år flera miljarder dollar i militärt bistånd till Israel. Men också till Mohammed Morsis i Egypten. Faktum är att det finns amerikanska militärinstallationer kors och tvärs över hela Mellanöstern, bland annat i just Qatar, Och USA har nära samarbete med så gott som alla viktiga länder i regionen, med det uppenbara undantaget Iran. Med så många allianser, kontakter och påtryckningsmedel vore det väl bara naturligt att om någon ska kunna pressa israeler och palestinier att sluta fred så skulle det vara USA. Med allt detta i bakhuvudet är USAs roll i den senaste konflikten förvirrande. Man hjälpte visserligen till att få till ett snabbt eldupphör men priset var att Hamas stärktes. Ett Hamas som USA länge stämplats som en farlig terrororganisation som man inte vill prata med. För att förstå hur man tänker i USA ringde jag upp Aaron Miller på Woodrow Wilson-centret i Washington. Miller var länge en central rådgivare åt amerikanska regeringar i just Mellanöstern-konflikten och har förhandlat med såväl israeler som palestinier under både Bill Clinton och George W. Bush. Jag började med att fråga honom om USA medvetet valt att stärka Hamas. Uh why why does the US do this? What what are the American considerations in, in making this shift towards Hamas as the partner in, in uh We're not we're not making a shift toward Hamas. That's categorically wrong. We've never made a shift toward Hamas, we haven't made one now and we're not going to. But didn't what the US uh did make Hamas stronger in the end and mustn't that have been part of what the uh policymakers were uh... No, absolutely not. It's a fundamental misreading. It should be stricken from any any rational legitimate analysis. No, we we the Egyptians brokered an agreement between Israel and the powers in Gaza. Full stop. We're not creating a relationship with Hamas. We have no stake in in seeing Hamas strength and it's just a natural result of reality. I mean, we didn't play a major role in Gaza. Gaza was brought to you courtesy of Benjamin Netanyahu, Muhammad Morsi and the Hamas leadership. They made it possible. Nej, fel, fel, fel, fel, säger Aaron Miller om tanken att USA någonstans medvetet skulle välja att stärka Hamas att det blev som det blev är bara en effekt av hur verkligheten ser ut på marken av att Benjamin Netanyahu har makten i Israel Hamas har den i Gaza och muslimska brödraskapet i Egypten Det var de som skapade både kriget och vapenbilan och därför finns det inte mycket USA kan göra Vi don't have many good options There is no prospect right now agreement between this Israeli government and this Palestinian authority. We can do many things, try to keep the Egyptian-Israeli peace treaty on the rails, support Israeli-Palestinian security cooperation, try to keep Gaza quiet, press the Israelis economic restrictions. But the notion conflict is foolish. att USA skulle lansera något stort fredsinitiativ nu är rent löjlig, säger Aaron Miller. Vi kan göra många små saker som att se till att fredsavtalet mellan Israel och Egypten lever vidare. Hjälpa till att hålla Gaza lugnt och kanske se till att Israel lättar på de ekonomiska sanktionerna. Men att hitta en långsiktig lösning på konflikten så länge Netanyahu har makten i Israel och Hamas har den i Gaza är helt utsiktslöst. Men att Obama vann valet, kan inte det spela roll, undrar jag. Do you, do you think the incoming Obama administration that there could be a difference in, in who's there and what their new no, policies No, it makes no difference whatsoever. There's no point in pushing on a door that's closed or barricaded. America has succeeded in the Arab-Israeli issue when there have been opportunity. There is no precedent for America forcing either party to own what they now don't own, which is an interest right now in a conflict-ending agreement, choosing my words very carefully, conflict-ending agreement on border security refugees in Jerusalem. I don't see that. USA kan inte tvinga någon att vilja något som de inte vill. Och jag ser inte att de som idag är inblandade i den här konflikten är intresserade av en överenskommelse som verkligen får slut på den. Ingen vill ta tag i de stora frågorna om gränssäkerhet, palestinska flyktingars rättigheter och Jerusalems status, säger den tidigare Mellanösternförhandlaren Aaron Miller. I see no way you're going to be able to reach an agreement on the identity issues, Jerusalem and refugees, between Netanyahu and a divided Palestinian national movement, particularly with the Arab world running in the wrong direction. Look, Morsi never talks about a two-state solution. He's opposed to it, because the, law, the the farther you go, the more concessions he's going to have to make as a Muslim brother on the issue of Jerusalem. Morsi doesn't want a two-state solution. It's not a priority for him. Peace and quiet Svårigheterna att nå en fred har bara blivit mer påtagliga efter den arabiska våren, säger Miller, med de nya ledare som fått makten i regionen. Ta Morsi i Egypten. Han är inte intresserad av en tvåstadslösning, för vägen dit skulle innebära kompromisser om Jerusalem som han inte vill göra. Så Morsi är inte intresserad av någon egentlig fred i Gaza. Han vill bara ha lugn. Precis som Netanyahu och Hamas. There is a uh, there is a coalition building in term, for a long term interim agreement or ceasefire agreement which Morsi, Hamas and Netanyahu all have a stake in promoting. Det är den tidigare Mellanöstern förhandlaren Aaron Miller ser som den troligaste utvecklingen på lite längre sikt är ett stabilt eldupphör där Hamas får fortsätta hata och hota Israel och Israel fortsätter ockupera palestinsk mark. En slags terrorbalans är det gemensamma intresse som Netanyahu och Hamas och Morsi har säger han. Men innebär det då att man kommer dödförklara fredsprocessen? We don't do this. No, the peace process lives. It has an, an eternal life. Nej, fredsprocessen har ett evigt liv. Tvåstatslösningen är för komplicerad för att kunna genomföra, men den är också för viktig för att misslyckas. Så fredsprocessen kommer hållas vid liv. Men... Vad tror då Aaron Miller, tidigare Mellanösternförhandlare åt såväl president Clinton som president George W Bush, att det här nya frysta kriget mellan Israel och Hamas? Vad tror han det kommer betyda för palestinierna, för invånarna i Gaza? Är det något som de är glada över? Do you think most regular Palestinians are happy with this? Do you think this is a good outcome? No, of course, of course not. No, they're not happy. Who could be happy? I'm not happy. But this is the reality. This is what exists now. Nej, Det är klart att vanliga palestinier- inte är glada. Vem kan vara glad? Men det är verkligheten. Det är så det ser ut nu. Det sa alltså Aaron Miller- på Woodrow Wilson-centret i Washington- som länge var rådgivare åt amerikanska regeringar- i just Mellanöstern-konflikten. Och har förhandlat med såväl israeler som palestinier- under både Bill Clinton och George W. Bush. Och med det- Ska vi slutligen återvända till verkligheten, till Gaza, till den plats som, vilket är lätt att glömma i sammanhanget, 1,7 miljoner gazabor kallar sitt hem. En plats där vanliga människor försöker leva vanliga liv så gott det någonsin går. Vissa fiskar, andra odlar jordgubbar, men hela tiden finns kriget närvarande. Det är en på fältet sitter några män på huk och plockar jordgubbar. De är barfota och har tunna bomullskläder. Kan vi gå längre? Frågar jag. De tittar bort mot gränsen där ett torn står och säger att de inte skulle gå förbi de gröna fälten. Där är det nog stopp. Vi hoppar in i bilen kör några hundra meter till dit de pekade. En grön åkerlapp med baljväxter en man som säger att han äger marken kommer fram till oss närma. Men det finns inte. Det finns ingenting, det He said actually there is a tanks used to reach frequently to reach this point but after the truce no more. Tidigare rullade israeliska tanks ända hit men inte sen vapenvilan och du går nu att gå ända fram till gränsen. Skulle du följa med? –frågar han mig. Men jag tackar nej. Några dagar tidigare har en kollega blivit beskjuten– –med tårgas i en liknande situation. Enligt vapenvilan ska Gazas bönder åter kunna använda jorden i den buffertzon– –en landremsa 400 meter djup och som sträcker sig runt hela Gaza– och –gränsen till Israel och som den israeliska armén krävde– –för att förhindra islamister att ta sig in eller beskjuta Israel. Flera lantarbetare och bönder som konfirmera blir skjutna. Tell him. It's right. Dan mail you. Hey friend. Yeah. Yeah, he says even during war I used to come here while bombing, shooting everything. I I used to come to this land. Så himme. Jag var här varje dag under kriget och jag får en känsla av att han vill visa att det är han som bestämmer när han går på sin jord. Jag lämnar lantarbetarna och bonden på det blåsiga fältet ska träffa något så ovanligt i Gaza som en öppen kritiker till Hamas. Skribenten Akram Atala. Det han skriver i dagstidningen al Ajan får inte publiceras i Gaza utan läsarna finns på Västbanken. Det går inte att tala om en seger, säger omkring, säger han. Folket har inte något. Å andra sidan kan man inte heller säga att det är en förlust. Israel lyckades inte tvinga Hamas att hissa vit flagg. Hämmäst lät anfarden kärbel för losini. Folk har firat här och så länge Hamas styr och kontrollerar medierna så är det de som segrat även om det var flera andra militanta fraktioner som stred, berättar han. Men folket har egentligen inte fått någonting. Det var ett slag och sen vapenvila. Inget annat. Gränserna är fortfarande stängda, fortfarande problem med elektricitet. Inget land har befriats och en stor del av befolkningen är traumatiserad. I det här är det här med att man inte har stått. Man har stått. Man har stått. Man har stått. Man har Liksom andra bedömare tror han att Hamas nu försöker ompositionera sig från en militant rörelse till en politisk kraft med hjälp av egyptiska muslimska brödraskapet. Hamas har troligen aldrig varit starkare bland palestinierna, åtminstone här i Gaza, säger han. Kriget har satt Fata-rörelsen på Västbanken och president Mahmoud Abbas i en svår situation. De försökte förhandla, men vad fick de? Hamas förde istället en väpnad kamp och nu är det de som förhandlar med Israel om en indirekt. Och saker som tidigare var förbjudna att säga sägs nu öppet från Hamas-ledarna tolkar min översättare Sami. De här förhandlingarna, och indirekt negotierna och att not. inte with med as som vänsterna. Att förhandla med Israel, att vi inte är emot juder och den ockupationen hade inte gått att säga tidigare. Men samtidigt håller Hamas ett hårt grepp om Gaza-borna med sin propaganda. Mm. Släktingar och barn kommer plötsligt på besök och alla jag träffar talar om politik och strategi tänker jag men vad gjorde ni med barnen när raketer och missiler exploderade frågade Akram Atala Fråga min systers fru, svarar han Varför det? Hon talar svenska och hon bor bara några kvarter härifrån några minuters gångväg så jag lunkar dit Det är svårt att se var, var det är bombat här i Gaza. Eftersom det är så många byggnader som är skadade sedan tidigare. Och det finns många hus som inte är färdigbyggda. Så man vet inte riktigt om de är ett påbörjat bygg eller om det är en ruin eller något skadat. Men just nu så råder det en enorm byggaktivitet här. Det är grävskopor och cementblandare överallt. Och det beror på att byggmaterial har nu börjat släppas in- –över gränsen från Egypten i en större utsträckning. Hej. På femte våningen i ett höghus– –där bor Sabrin Aljud– –med tre barn, fyra, elva och sexton år gamla. Och de är nyligen inflyttade efter tolv år– –i Sverige och i Kristianstad– och hon kan fortfarande känna skräcken från när hon hörde explosionerna. De vaknade på natten, speciellt när det var nära anfall. Men fars han sov i min famn, han kunde inte lämna mig. Min Sara också, så hon, vi, vi, vi sov tillsammans i två sängar. Vi höll varandra hela natten. Och det är hemskt när de står och tittar på när raketerna faller överallt Runt om dig till exempel. Du bara tittar och du kan inte skydda dina barn. Så jag hade den här tanken nu. Så det är jätteviktigt för mig att hålla mig starkt. Och eh, eh, visa inte mina känslor till mina barn. Vad tänker du? Yeah. Hur, hur var det för dig? Det var rätt svårt. För jag var jätterädd. Riktigt livrädd. Men Jag ville inte visa det. Jag ville inte börja alltså, ner min mamma med mina problem och så. Speciellt när hon redan hade Sara och Fares som var jätte, alltså, livrädda, Så jag försökte ju vara stark och trösta dem och så. Och absolut inte gråta. Det funkade ju men det var ju lite svårt när man hörde bomborna nästan hela tiden. Så jag läste böcker väldigt, väldigt mycket. Jag läste kanske ut sju böcker och så alltså för jag bara försöka glömma det. Till skillnad från andra i Gaza så kan familjen flytta. De har svenska pass och om det blir krig igen så blir det nog så, säger Sabrin. Men under berättelsen om alla faserna under de åtta dagarna så undrar jag, varför flyttade ni hit? Två av barnen är födda i Sverige. Sabrin arbetade som hemspråkslärare. Varför kan något vara värre än att bo här, tänker jag. Jag läste böcker och jag lärde mig mycket om traditioner i Sverige när jag flyttade till Sverige- till exempel jul, vad bakar nyfokakor och hur man gör och sånt. Men om jag var inte så här engagerad så skulle jag inte veta vad gör svenskar. För en till exempel som bjuder dig, grannarna så de ignorerar dig till exempel. Här i Gaza eller i Palestina eller kanske andra delar av världen. Man bara knackar till exempel på dörren för en granne eller sånt och bjuder på kakor. Men ni blev aldrig inbjudna av någon Nej. svensk familj under tolv år? Nej inte alls, inte alls, nej. Men det är ganska smutsigt här. Det är svårt med el, det är svårt med vatten, det är svårt med. Det var krig här för tio mm. dagar sedan. El är ett problem, ja. Man vänjer sig. Maria ström så stannar vi hemma och har mysit och sånt. När vi har inte ström så går vi går ut och hälsar på. En av mina systrar som har ström. Men om det blir mer krig här, vad gör du då? Lämna landet direkt. Lämna gasen. Det sa alltså Sabrina al som vår reporter Christian Åström träffade i Gaza tidigare i veckan. Som vi redan nämnt planerar Hamas att idag hålla ett stormöte och en parad. Dels för att fira organisationens 25-årsjubileum men också för att fira det man kallar segen i kriget med Israel. Allt lätt av Hamas-ledaren Khaled Hamas -ledaren Meshall. Samma Meshall som för bara 15 år sedan med nöd och näppe överlevde ett israeliskt mordförsök i Jordanien. Och för den som är intresserad av att höra mer om Hamas och eh, av, eh, av och med Khaled Mershal kan vi tipsa om en intervju som radions Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén gjorde med honom för några år sedan. En länk till den hittar du på vår hemsida. Där finns också det program om det lilla men viktiga landet Qatar som vi hörde om tidigare i programmen. Programmet. Dagens producent Lotting Collin besökte för ett år sedan Doha i jakt på eh, storpolitiska intriger, guidad av Al Jazeera-producenten Omar. And the construction is Vi åker från hotell till hotell. De ligger på rad längs vattenbrynet. Omar säger att när han behöver träffa någon viktig person i Doha så hittar han dem alltid i olika hotell lobbies. The Four Seasons hotel for there's many hotels you can continue. Maybe the Libyan hotels hotel people live in. But now Carlton. Utanför Ritz Carlton håller tre långa bussar precis på att backa ut. Fulla av män i heltäckande vita dishdashor. Flera av dem är beväpnade. Det är den libyska delegationen, säger Omar. De är i Doha för att tacka emiren för hans hjälp i kampen mot Qaddafi. Programmet om kattar finns tillsammans ytterligare material om dagens sändning på vår hemsida. wwwsverisradiose p 1 konflikt Vi kommer även twittra ut en länk till programmet och lägga upp den på vår Facebook-sida. Om ni har tips eller åsikter får ni gärna höra av er till oss enklast per e-post. Adressen är konflikt Om Och med det får vi tacka för idag. Producent var Lotten Kolin. Resande reporter i Gaza och Israel Kristian Åström. Tekniker var Tony Andersson. Och jag heter Ivar Ekman.